Bărăganul. Pe cea câmpie lungă, a cărei tristă zare, sub cer, în fund, departe, misterios dispare, nici casă, nici pădure, nici râu răcuritor, nimic nu înveselește veselește pe bietul călător. Pustietatea goală sub arșița de soare, în patru părți a lumei se întinde îngrozitoare. Cu iarba-i cu negrul ei pământ, Cu asale mari vârtejuri De colb ce zboară în vânt. De mii de ani, în sânui dormind, Zace ascunsă, Singurătatea mută, sterilă, Nepătrunsă, Ce-adoarme în focul verii La algrierilor hor Și iarna se deșteaptă Sub crivăți în fior. Acolo floarea naște Și moare în primăvară. Acolo piere umbra În zilele de vară. Și toamna-i fără roade Și a iernii vijelii, cu trieră, cu zgomot pustiele câmpii. Pe cea savană întinsă și cu sălbatec nume, Lung ocean de iarbă necunoscut în lume, O cumpănă se înalță aproape de un puț și în orizont se îndoaie ca gâtul unui struț. Un car cu bivol negri a stat lângă fântână, Vreo doi români în soare și o sprinte în română În cea unul ce fierbe fumegos. Pe foc și mai departe, un câine roade pecar pe care un copilandru privește îndepărtare. Zadarnic ochii zboară din zare în altă zare. Nici casă, nici pădure, nici râură coritor, Nimic nu se arată pe câmpul de mohor. Din vreme în vreme numai, lungi șiruri de cocoare, Sub bolta albăstrie zbor tainic călătoare, Și vulturi mari, prădalnici, cu gheare înarmați, se adună sunt puii pe vârfuri de carpați. Ah, dulce, glorioasă și mult strălucitoare, Va fi ziua de viață când, pe submândrul soare, Trecând în răpegiune un zmeu cu aripi de foc, va trista moarte ce zace în acest loc. Mult vesel va fi câmpul când veșnic ai tăcere, Va dispărea odată la glasul de înviere, Ce scoate zmeul falnic din gura lui de fier. Vestind noua răpire a focului din cer.